Peștera zânelor Scenariu radiofonic de Alexandru Mitu Se povestește că pe undeva, la poalele muncelului și berbecelului, pe unde sunt acum numai stânci arse de soare și negrite de ploi, să fi fost cândva un sat mocănesc. Dar într-o zi au trecut pe acolo niște călători. Cine să fi fost călătorii aceia, n-a nimeni. Numai că, după ce au plecat ei, a început o molimă. N-a trecut mult și toți oamenii din sat au fost secerați, afară de un băietan, Ilie. Dacă a văzut una ca asta, Ilie și-a părăsit satul și-a pornit în control, au dus picioarele. N-a trecut mult și a ajuns pe țărm unui lac. și mă Cine mă în ajutor? Veni fișul de lângă lac? Sunt un E că-ți merge, da? că, că merge. Și tu e purașul? E iepor... Da. Ce e asta? Nu te mai mira, Ilie. Eu sunt da. zâna acestui lac. Zâna? Lupul este un vrăjitor, un dușman al zânelor. Da. El m-a preschimbat într-un iepuraș ca să mă poată sfârșia. După cum pe surioara mea. Am închis-o într-un perete de gheață În peștera în care trăiește el În ce peșteră? Scărișoara, peștera de gheață Și cum? Tu nu poți scăpa pe surioara ta? Nu, Ilie Vraja este făcută în așa fel Încât numai un om pământean Biruindu-l pe vrăjitor în peștera lui Ar izbuti să o scape pe surioara mea Așa? Am să încerc eu dacă vei izbuti, Ilie, voi ști să-ți mulțumesc. La peștera de gheață, măi om bun. Pe aici. De ce cauți într acolo acum iarna? E, am plecat eu de cu vară, dar m-a prins iarna pe drum. Și cum vrei tu să mergi înainte când zăpadă, e cât brazii și moale puf. E. Te neci pieri mai înainte de a ajunge la peștere. Bai bine stai aici, în sat, până la primăvară. Tocmește-te argat. Da, La cine? Păi, la mine, la cine? Păi eu sunt cel mai bogat. Te A. hrănesc, te îmbrac. Da, da. Numai simbrie nu-ți plătesc. <laughs> A, simbrie, nu? Nu. Dar cum te cheamă? Inimarea. Oh, oh. Bine, bine, stăpâne. nu cer, nu-ți cer simbrie. Numai un lucru vreau și eu. Hmm. Care anume? E, să nu-mi spui niciodată mincinos. Și de mi îi spune vreodată să-mi dai atunci ce n-ai acum Să-ți dau ce n-am acum dacă te fac minciunos? Așa, așa, stăpâne, dacă vrei Bine, măi. Să mergem la primar să scrim înțelegerea Să mergem, stăpâne Stăpâne, du-te de vale la târlă și să-mi aduci două putini cu brânză cum? grasă de oi Dar cum să merg, stăpâne, cu două putin prin cele troiene? mai zmeu să fiu ca să răzbesc. Treaba ta! Să pleci! Dacă e așa, stăpâne, lasă că-ți-o cocheu -mi, -mi. Da, da, ce faci? Ce faci femeie aici? De ce ai căzut în zapada? Am înghețat frăcă Dă-mi mâinile să-ți reîncălzesc Așa. Așa Da, de unde vii? A? De unde vii? Am fost la inimărea La inimărea? Da, bărbatul meu a fost slugă L-a trimis iarna trecut în pădure Să taie bușteri Un copac a căzut peste eu la o mm, Dar și de ce te-ai dus la inimare? Să-l rog să-mi dea ceva de mâncare pentru copii. Niște coș, măcar niște tărâțe din care dă la porți ceva. Și ți-a dat? M-a luat la goană. Ia A pus și câine pe mine. Oh, câine e el! Stai! Stai, femeie, să te ajut eu să mergi. Hai! Ah. Așteaptă, așteaptă puțin. Uite, uh, uite, o să iei astea cu brânză. Dă de mâncare la copii. Flăcăule! Mă, lasă! Da. Rămâi cu bine, femeie. Îți mulțumesc, Flăcăule! <fie> Pofte de mămăligă cu brânză de nu te văd Și Ilie ăla nu mai vine Vorbești de Ilie și Iliei Uite-l cum urcă din vale Tei cu mâinile goale Cu mâinile goale? Unde mi-ai fost până acum atânt, v păi, m-am dus de unde m-ai trimis Numai că, să vezi Când urcam cu asta din pădure Mi-a ieșit în cale o căprioară Cine mai? O căprioară? Da, o căprioară Unde te duci? mă întreabă căprioara Zic, mă duc cu putinile astea la stăpânul meu Inima rea care mă, mă liga aproape gata Și, și nu-i lipsește decât brânza Dar ce tot bate asta când vine. Da, Dacă... căprioara de colo Stăpânul tu are o datorie față de mine Că mi-a vânat astăvarul un pui și mi l-a mâncat Așa-i? Așa-i, stăpâne I-ai mâncat căprioarei un pui astă vară? I-am mâncat! Și ce dacă i-am mâncat? Pe cum? O să-ți dau ție socoteană? Și ce-mi tot îndrugi acolo la prostii? Hmm? Cum era să-ți vorbească ție așa o căprioare? Stai, stai, stai, stai, pune stai, stai, stai, stai, că n-am isprăvit! Dacă căprioara nici una, nici două, mi-a înspăcat putinile, una sub un braț și alta sub alt braț. ce tot minte da, asta, bărbate? Da, da, și căprioara a plecat pe aici încolo. Spune ce că tot? dacă mă iau după ea, mă m era să o las să mă mănânce? Minci! Aoleu, ah! oh, <gântu -i> Ai zis că mint? Și dacă ai zis că mint, să-mi dai ai cu și n-aveai când am scris noi în voiala? nu s dau nimic! Ba, <gântu> hai <-i> să-mi dai! Și hai să-mi dai pădurea pe care ai cumpărat-o săptămâna trecută! Aoleu! Aoleu! <gântu -i> Și ce ai de gând să faci acum, după ce ne-a luat pădurea? Îl omor, am eu o socoteală, îl omor! Ilie! Da, mă, Ilie, ia da. din nou încoați! Da? din bine, stăpâne! Mă, Ilie, măi! Da! Eu aveam o oaie cu lâna de au Așa, dar și unde o aveai, stăpâne? E, o țineam ascunsă în pot, dar n-ai știut-o tu Da Dar astă noapte a venit vrăjitorul de la peștera de gheață și mi-a furat-o Ei, fugi de aici, stăpân. da? Tu să te duci la peștera lui și să mi-o aduci Ei, stăpâne, te-am slujit o iarnă întreagă, dar acum vine primăvara și vreau să fiu slobă Hai să fii, hai să fii, după ce îmi vei aduce înapoi oaia. E bun. Mă duc atunci să mă odihnesc înainte de drum, în grajd, pe paie lângă vite. Du-te și te odihnești. ești? Tu ești, Zeno. Tocmai mă gândeam la tine. Mă trimite stăpânul la peștera de gheață să-i aducă o oaie cu lână de aur pe care n-a avut-o niciodată. Știu, Ilie. Da, și eu am primit numai socotind că voi putea scăpa de acolo pe surioara ta. Știu și asta, Ilie. Și te voi ajuta. Ce să fac? Ia-ți cu tine un toiag. Da. Ceva merinde și o făclie. O făclie? De cum te intra în peștera Vei vedea o pajiște de gheață uh -huh. și în mijlocul ei un trandafir de gheață Trandafir de gheață Rupe trandafirul acela și ce va fi, te vedea Așa am să fac zână să se apropie de peștera mea cu o făclie într-o mână și cu un într-alta? Sunt eu, Ilie! Și ce vrei? Vreau să iau de aici oaia de aur pe care stăpânul meu inimărea. Zice că e ai răpit -o. Dacă te simți în stare să afli unde sunt eu ascuns în peștera, pot să intri. Dar dacă nu mă găsești, voi preface lăi de gheață! Voi simt în stare! Atunci intră și află unde sunt! Însă ia seama! Ia seama! Și nu călca pe paniiște acelea de gheață! Dar tocmai pe acolo am să calc. Și am să rup și trandafirul acesta de gheață! Bine ai făcut, Ilie! Trandafirul era mie vrăjitorul uite-l, e bolovanul ăsta de gheață. Ia-l în mână și aruncă-l cu putere da. în jos. E? Da! Ce a fost asta zinu? Când a aruncat bolovanul Lilie, i-a plesnit vrăjitorului una din cele trei inimi ale sale. Da? Acum Trei ceasuri zace neputincios, da. iar puterile i-au scăzut. Dar și surioara ta, unde este Zino? Vino după mine, Ilie. Uite, aici, în peretele acesta de gheață, este zidită surioara mea. Mm. Ea cum ne vede, ne aude, dar nu poate să ne vorbească, nici să iasă. Ți-am făgăduit, Zino, să o scape sora ta. Învață-mă numai ce trebuie să fac. Acum, Ilie, uite, du firișorul acesta de gheață lui inimărea. Da, ah, văd că firișorul de gheață s-a preschimbat într-o oaie cu lună de aur. Așa va fi timp de trei zile. În cea de-a patra zi, oaia cu lună de aur se va schimba din nou în firișorul de gheață. Zeno! Zeno! Unde? Unde ești? A pierit. Ziceți, bă. Ziceți că l-am prăpădit pe Ilie! Din pesterea vrăjitorului nu se mai întoarce nimeni! Cine-i? Cine-i? Eu, stăpâne, Ilie. Ce? Cum? a dus adus loaia cu nâna de aură! Stați așa, răuptarelor, că mă duc afară să văd minunea! O, o Ce o oaie. O turmă stăpâne Hai de mine și de mine că ne priceput mai ești Nu puteai să iei mai multe Să mă duci pe mine la peștere să iau eu câte oi cu lână de aur oi găsi Mi-am făcut slujba stăpâne Mi-ai făgăduit că atunci când mă întorc Voi fi slobot Acum plec în drumul meu Vai să mergi cu mine la peștere da. Că ești legat prin învoială Eu altă învoială scrisă nu ți-am dat Ți-am făgăduit numai din gură Bine, bine jupâne dar cred că de data asta ți-o ai venit și ție de căpătâi Să Sunt, peștera mea. Sunt eu, Ilie, cu stăpânul meu inimărea și cu nevasta lui. Da, noi suntem. Noi suntem, noi. Și ce căutați? Nu te supăra, vrăjitorule. Vrem să vedem și noi turma de oi cu lana de aur pe care știm cu ascunzi în pește. <gătări> Atunci intrați. Luminează-mi, mă, Ilie, drumul. Da, stăpâne? Luminează-mi și mie, Ilie. Da, stăpâne. Băi, ce frumusețe e aici! parcă e un palat din aur și argint. Ce otării, ce policat! Da. ce statui! Uh -huh. Ei, eu cred, bărbate, că sunt din pietre prețioase. Ah, uite, uite și oile cu lina de aur! Vă eu E ele, mâine, Hai și tu, Ilii, să luăm cât mai mult. Nu. Eu până aici v-am adus. Acum, descurcați-vă singuri. Lasă cu ceretea ce el a primat. Calci-mi voiala. Hai, nevastă, să luăm noi. Hai, Ce? Nu săi! Și nevasta lui i-am ademenit în prăpastie Pentru că au îndrăzdit să intre în peșteră Cu tine vreau să mă lupt, Să ne luptăm, vrăjitorul Așa! Ha? Ha? Ha? Ha -ha! Nu mai sunt aici, o să te ajute ha? Nu poate să intră decât o singură dată nu poate să intre decât o singură dată când trăiesc eu. Da? Dar nici tu. Mai ai trei inimi și pot să mă lupt și singur. Mai ai îngropat la brasa. Dar uite că am ieșit afară și te-a zbând meu în viață. Până la mijloc. Tot nu m-ai răfus Ilie, ai biruit. L-ai îngropat pe vrăjitor până la gât și i-a plesnit și cea de-a doua inimă. Zân, spune spunem, cum să-l nimicesc de tot. Aruncă-l în prăpastie, Ilie. Da. E cea de-a treia inimă, Ilie. Da. Va... Va putea ieși acum din gheață surioara ta. Ilie, cum să-ți mulțumesc? E... Uite pe sora mea mai mică, Lăcrămioară. da ce frumoasă este zână! Tu mi-ai scăpat viața, Ilie. Vino să te îmbrățișești. Nu, nu, la Lăcrămioară. Nu l-a care îmbrățișează pe moritori își pierd puterile de zâne. Nici nu mai am nevoie de ele, surioară. Mi-e drag, Ilie. draga mea, Peștera asta, care a fost odată a zinelor, dar nu luase în stăpânire vrăjitorul, acum este din nou a noastră, iar noi o să dorim oamenilor împreună cu toate frumusețile pe care le cuprinde. Noi, lăcrămioară, să ne facem o căsuță aici alături de peșteră și să trăim fericiți. Să fie totul pe voia ta de acum înainte, Ili. iar când au ieșit din peșteră, zâna, sorioarea ei, cremioara și Ilie, afară venise primăvara. Muntele se împodobise cu verdeață, sturzii cântau în jurul lor cel mai frumos cântec de nuntă pe care îl știau. la cremioara și Ilie și-au clădit o căsuță din vârne. Și acolo s-a întemeiat satul care se cheamă și astăzi încă Scărișoara. A ascultat Peștera Zânelor, scenariu radiofonic de Alexandru Mitru. Au interpretat Ana Barcan, Boris Ciorney, Alexandru Azoiței, Adela Mărculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Maria Elise Caian, Octavian Cotescu. Înregistrare din anul 1964. România, actualitate.